Ja siitä sitten. Hyvää huomenta, ihmiset. Kello tuli kolme. Ja miksi kerran viikossa pitää olla perjantailta päivä, perjantailta päivä kolmesta neljää, kolmesta neljää ja taas kysyvät musiikirakastajat. Te olette varmaan kuulleet sitä Benjamin-nimisestä nuoresta jannusta, sitä somen tähdestä, niin se on tehnyt nyt sitten levyyn. Tässä on sitten sen eka sinkku. Onko se sitten tehnyt mitään muuta sitten? tulee sitä jälkeen mitään mutta Toivottavasti ei. Kuulostapaa tylsältä. Joo. Kuunnellaan oli Tomi Mäkkistä. Tai tässä ole Tomi vaan. vaan... T.A.H. mikä sun piste tietenkin, mikä sun pistäisi näin. Oliko sanomassa tommi Läntinen, kun tommi sana tulee tässä löysä, tulee sitä on Haluatte lähettää tytti terveisiä? No hei, terveisiä kaikille paskalista kuuntelijoille. Pitäkää lippu parkeilla. Se tuli tänne ahdistelevaan mua erittänyt 4 tunnin lähetystä. <tos> ei se jaksa enää. Tuli viestiä, että Sanikunin laittoi taparadio, niin oli eilen tarkoitus esiin Roksissa eilen, mutta se peruntui viime hetkellä. Onneksi uusi keikkapäivä saati jälkeen maaliskuun 12. päivällä ja eilisellä osat liputtavat sellaisenaan maaliskuun keikalle. Tämä oli oleellista tietoa kaikille radiallisen kuuntelijoille. Ja aika monet ihmiset ovat siinä jo nousseet ylös. Niin, aika usein viime aikoina on ollut paskiksessa kaikenlaista spessuja. Muista koskaan ollut semmoinen lähetys viimeksi, kun ei ole ollut spessu, niin nyt on semmoinen, semmoinen spessu, että ei ole spessua. Se on, se on harvinaista, ettei ole mitään, mitään se on erikoista. Se on, se on erikoista, ettei ole mitään erikoista nyt. Olen, äh, totta, niin täällä on sana vapaa ja levittävät vapaita. Ei tarvitse minkään tiety tietyn teeman mukaan mennä tai saa mennä jo, joskus. se on, on todella hauskoja tehdä, mutta välillä otetaan sitä sitten vähän leiriä, Ja näin olen esimerkiksi viisi toivota voidaan tot Toteuttaa. Ja minä toteutan ensimmäisenä nyt! Ei, toi vääräbiisi, vääräbiisi, vääräbiisi, vääräbiisi. Ja ole pitkäaika nimittäin tullut soitettua. Tässä on toivottu, että vanhojen paskisklassikoita soitettaisiin. Ja tämä on yksi niistä. Onko onko tullut vuoteen soitettua? Ra, ra, ra, ra, rami, rami, rami, rami, rami, rami, rami Noniin, ei sitten muita kuin duunarit pam. Rami, rami, rami, rami on raksojen ammattilainen. Sventteriä toivotaan Sventeri Sventeri, Pitäisiko soittaa Sventeri pisi kokonaan? Suomalainen mies on rami, rami Rami Rami Rami Rami Tuo raksojen ammattilainen Rami Rami Rami Par Rami toivot ja koskaan parhailla. No niin kun se on tuossa tunnarina ikään kuin. Tehänpä uutta tai hinkkaan enkistä vetkeet Pahvistopataan näissä äkärin työpöydän ääreen palatessa kun ne sitten kellohan on koole. Joo, niinhän se oli Tästä se uraputki aukee, saksilavan päällä helppo Hei, se titanic viisi oli kova, soita se kokonaan Mitä me ei lupaamaan, että soitatte ja toiveta? No kaivetaan Rami, rami, rami, rami, On raksojen ammattilainen Rami, rami, rami, rami, Rehtiä suomalainen mies on Rami, rami, rami, rami, ramin Tuo raksojen ammattilainen Rami, rami, rami, ramirent rami Onka piikkaa, naulaa, lyö Näin se hoitu se miehen työ Rami on rehtiä selkeä juttu Ympäri Suomea kaikille tuttu kun porata täytyy palaa ja nostaa. Turha on kaikkia vehkeitä ostaa, kun hoituu, homma luistaa. Ja Jonin verran tulee sitten leiviuutuuksiakin sitten tänään. Uustaa. Älä nyt vanhoilla vehkeillä sähemmin lisäksi. Rami-rentti lähellä. rami rami rami rami Ramiren on raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, rami. Joo, se on kyllä hämmästyttävää siis. Suomalainen mies on. Rami, rami, Pelkästään että mä ilmoitin, että on tulossa se panhuuluspesiaali silloin pari viikkoa sitten, tämän, niin rami, rami, se sai moninkertaisen määrän seurauksia ja tykkäyksiä, rami, mitä rami, yleensä mun rami, miesit rami, saa. Rami, se se ja sitten kun mä pauterista jälkeenpäin, niin se sai 6-7 kertaa rami, <laughs> enemmän seurauksia, mitä on Facebook-sivulla, mitä aikaisemmin rami, on tullut. Jouten, sitten kun tuli se uusinta, niin se uusitakin sai totta <totainoinen> puolet enemmän, mitä, mitä tota noinen, keskimäärin paskiksen facebook sivulla tota kävijöitä oli perkeä uusin taas me uusitaan aina tämä perheen on seuraava viikon lauantaina 8.9 illalla se, hoitu, se Rami, rami, rami, Tänään se on eräässä kierrätyskeskuksessa play, selin dio Kyllä naaratti ja tuli samalla Karmeet flashbackit, joo ramirami, ramirami, mä, etsii, mä, mä yritin päästä tästä eroon mutta en mä ilmeisesti kykenekään päästä parhuudusta Mä lupasin, mutta ei kykene, ei kykene Pumppaa, piikkaa, naulaa, lyö se hoituu se miehen työ Rami, rami, rami, rami, On raksojen ammattilainen Kyllä. Nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt tuli. Semmoinen alku, että tämän jälkeen voikoista lopettaa lähetykset tähän näin. Mä olin soittanut aikaisemmin panhuilla yhden tai kaksi biisiä joskus muutaman kertaan. Ja se ei herättänyt sen su suurempia tunteita, mutta kun ne laitettiin tuntiputkeen, niin silloin, silloin, silloin jotain tapahtui. Jotain, jotain mystistä ja myyttistä tapahtui silloin. En mä tiedä, ehkä pitää pitää joskus joku vuoden alkuun aina panhullispessu. Täytyy katsoa. Jos enää kykenee, jos enää uskaltaa. Ja mä korostan tää, tää on 16 CD ja tää levy nimetään This best ever! Se otetaan kokonaan, mutta mä, no, mä, no, mä lupasin, että se otetaan kokonaan, mutta mä sanon että tuota, no, niin se otettaisiin kokonaan putkeen. Näin ollen jatketaan tässä näin, kun ulkona on verran lunta, niin hyvää joulua kaikille. Mä löysin tuolta sattu että että John Travolta ja niin Olivia Newton-Johnin This is Christmas-joululevy. Karseita, hirveetä, todennäköisesti, toivottavasti ja valitettavasti oletan näin olevan. Kuunnellaan siltä raitanimeltään Winter Wonderland. No niin, sillä lailla. Tässä päässä on tämmönen menevä meno. Ring, you <laughs> se on tapalta jumala. Aia kun joulu olisi aina! aina Mistä tässä oikein olivia, nyt oikein on se Olivia nyt Haton? He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland No, no, ehkä ne aloit jatkaa, otas ko, koit ys avaisem, kudella Tuossa oli Toni Bennett vieraana soita itse jotain, niin, niin voidaan haukkua sitten sun. No mulla ei täällä ole mitään soitintaa, mutta minä voin soittaa tuota noin huulijani. Niin... To face on a the plans that we made. Walking in the winner was the land. Mä ajattelin kun paskis pelkkana no, niin silloin täällä on pyhäi arvoja, niin pitäis pitää vesku loirispessu. Sitä ei kukaan tässä maassa, ei, ei kukaan, kukaan, mikä ikäinen tahansa on, niin kukaan ei, ei, ei, ei takula dissaa veskoa. Niin pitäisikö tehdä, tehdä veskulle loiris Ei kai, toi, Riita, to, panhuilua, panhuilua parasta. Anonimella laittoi viesti ja totuuden henki panhuiluiltamat osa kaksi. Tosta kohta. My heart will go on well and on. the easiest one. Sixteenth of the year. toista tai sama, täytyy se valaista. Space pitää kuulemaan uusia vielä kerran, kerran viikossa. Yes! Tuli heti kommentti siihen, niin... <tos> ei vittu! Sieltä niin. Ai, ai, ai. Tina Koola laittoi viesti, ei vittu, Ari, kyllä vittu, joo. Snappia toivotaan! Ei, ei ole snappia täällä näin! Tuli aikaisemmin viesti, että paskasti vihjelijä. Kiitoksia. Joo, loiria, loiria, loiria toivotaan. Tässä <laughs> tuli viesti. Näillä la lake lakeuksella ei jumalata loiria pilkata. Ja Loiri on Perseesta. Heikannut sen tähän Loiria, joku raja. Loiri on Suomi, Johnny Cass. Me ollaan, me ollaan vain matoja. Todellakin Loiris ajan hengessä, ihme palvontaa. Joo, Loirista, spe, tota niin, pressu, pressa, se oli meikäläisen viesti. Ja toistisikin laittaa Loiri Spessu, Spessulle peukkoa. Aina ihan keisarinen uudet vaatteet fiilis, kun porukka heikuttaa peskun tulkintoja, pelkkää korinaa. Tästä liivestä, kun Loirin live-taltiota, kun tuli Yleltä, niin yhdessä kohtaa ruudussa oli teksti Pahoittelemme häiritä äänessä, Olisi voinut se teksti olla siinä koko taltionin ajan. Mikä se parempaa kuin kuunnella töissä paskista ruotsinkieliset kollegat, vaan ei tunnu arvostavan. Hei! Senori, senori ruotsinkieliset kollegat! Päin mainostaa jälkeen minä, minä, minä, minä, minä, mä nimittäin, mä, mä noteraan teidät. Ruotsinkieliset kollegat, no niin, ruotsinkieliset kollegat, no niin, Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Mm, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. No, no, no. no, no, no. Älkää yrittäkö säätää no, no, no. Radionne -asetuksia. Radionne -asetuksia. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. <laughs> <That's right. laughs> Perjantaisin kello 16-19 Radio Helsinki menee perjantai-moodiin. Studiossa vuoroviikoin DJ Bunuel ja VG. Jee. Yeah. Mitä tapahtuu, kun samalle lavalle heitetään maailmankuulu suomalainen harmonikka-velho ja Euroopan jats-eliitissä vaikuttava ranskalainen rumpali? Ota selvää! Ja näe Kimmo Pohjonen ja Erik Eschampard Espoon sellosalissa 4. helmikuuta. Hanki lippusi nyt lippupisteestä. Katso lisää sellosali.fi. Festival. Flow Suvilahdessa nähdään ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva Beck, Beck. Beck. Flow Festival Suvilahdessa elokuun 14-16 päivä Lue lisää flowfestival.com Liput myynnissä lippupalvelussa ja tiketissä Stadin paras hinaus ja tiepalvelu Hinaus Sjöberg Auto jättää, Sjöberg ei Kuuntelet Radio Helsinkiä. Paskalis tama Sverige, Sverige Skit skitlist landet. No ni kone sun tulee nyt siellä sitten. Ja, ja mor polanne, oja och braa. lever bra På traktor sits, jag rappar ikampi, rappa, jappar Damme yö ja jag gasen imma in glasen. Traktor avband kör och flogen Höjer djupa spår Där som böjer sig För vinden Tröskar, harvar, jobbar på kör där han sår en paus och viar under linden Åkärvän, Sokerman Man. Pist, juu, e nein. At hörni det viktigt ingen idee, minu... Sosu ja tottani Ja, mulla on... Mä muistat, että täällä on joku levi, missä on... tämä vettä saa, taitaa tulla kesä... Linnut laulaa ja sirkat soittaa, taitaa tulla käsin. Kuunnella, kuunnella, nimittäin tässä kun tapahtuu, muistaakseni jotain mielenkiintoista kospuoleja. Oli kohdalla. karvalakki hautannut päätä, niin jo pitkään, hiki valoi virtanaan. Monot oli pienet, oli lapasissa reikiä palelin toisinaan. Latu oli poikki ja jäniksi ja loikki, ei kiinni sanot ainuttakaan. Jos hangen alla unukan se peetti vielä sikkeitä. Taita tulla kesä Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa Taitaa tulla kesä Rakaneessa lipsuvat jalkani ei yhtään Tulee Näin. Ja aika mo monta Fyfana-viestiä tuossa tuli vähän aika sitten. Kun pitää näitä levyjä vai vaihdella, niin käännellä ja väänellä, niin, niin ei pysty samalla seuralla niitä kaikkia lukemaan. Joku sitä että miksi mä oon vähän jäljestynyt osassa näissä. Näin. Ja tuossa oli tullut joku laittanut viestintä, että hei, pistäpä se Futarin tekemään syvälle sydämeen. Sattuu posvenska. Jälleen sehän löytyi tosta noin. Tämä on siis joku suomalainen, joka on muuttanut Ruotsiin. Ammattijalkapallo olen, mä en muista tämän nimeä, mutta tossa tää on. Mamma, ja vill inte till skolan. Du mamma, jag får alltid vara ensam. Ingen som ser mig, ingen som bryr sig. Du mamma, varför retas dom andra. Muschan, se du det som inte andra ser? Du se mit hjärta, Kaikki mukaan, joskus mä soitan tämän, tämän, tämän suomenkielisen version kanssa, niin voi sitten suomentaa tai ruotsintaan paivastoin. Ofta At flyga me Se Vem I ja jos Outboxissa toi, toivottiin, ei Ja Jos outpoksissa siis Facebookissa paskiksen ja Facebook sivulle toivottiin ennen lähetystä seuraavaa kappaletta. Ja Tätä on tänäänkin toivottu runsaasti. saatstiläta soimaan. T aettii jo. Mä en tiedä, onko jo laittanut Facebookiin tämän levyn, kuvan tästä Levyn kannasta Facebook-sivuille, nimittäin sen kansioon. Se on mielenkiintoinen hyvä. Fränti vahanen oli vankeina ja vahanen... Nimittäin tässä kannessa lukee, että sisältää paskalista hitin Fränti ja vahanen. Tero Muodosen kokoelma. Fränti ja vahanen, niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat... Ei parta pahoille kasvaa. Nuo pojat maailmalla. Päivät pitkät vankeutta surren. Eivät sortuneet paineen alla. Hyvin kestivät hammasta purren. Otin lähdön estivät sissit. Veivät syvälle viidakon pojat. Siel sitten tänne Kalevan pariskuntahan tota, noin, niin kaapattiin noin, noin 10 vuotta Franttiä Vaasan jälkeen, niin päivitetäänpä sitä näin. Kaleva ja Kaleva. Missä se olikaan? Jemenissä. Kaleva ja Kaleva. Onko se nyt, nyt toinen niistä siis? Ja, ja, ja ukko, niin sehän... Me, eikö se mennä ryhtynyt yllättäen sitten eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi? niistä pitää. Mutta... Levyuutoksia lupasin, levyutoksia lupasin. On uuden musiikin kilpailu, järsitään. Tässä tuli koko ajan levy tänne. ja Boy Voyage sopii hyvin Frantilla ja Vahasella ja Kalevalla ja Kalevalla. Ja miksi ihmeessä sen pitää se satanan tota, tyypi, joka spikkaa kaikki Suomen mainokset, niin siihen yleen, yleenkin uuden musiikin... Tota, no niin, Ma, ma, ma, tutani, mainokseen, buffiin, telkkariin laittaa totani, lätisemään, koska uudistujen yleisalista löytyisi, nyt siellä aika monta toimittajaa joku kykeni niin sanomaan muutama lauseen siellä ilman, että pitää maksaa sitten lupamaksuja tuonne ton, talon ulkopuolella ja sit, kun se sanoi siinä, että, että selviää kuka voittaa Suomen Euroviisut, siellä ei siellä ole pelkästään yksittäisiä henkilöitä esimerkiksi Pertti Kurikan nimipäivät, ei ole kuka, se on ketkä tai kekä, ketkä, kuka, ketkä tai mitä yhtiötä siellä onkaan, niin silloin ei voita kuka Perkele, sä et puhua siellä! Vajas, mä hyvää, vajas, tiedät, Joo, ei, ei tule kesä aika kevästä tulla toinen! Mutta elästä on tullut uusi single! Eteen! Eteen. ja! ja. Mitä muut kuin mahdollisuus Mähdollisuus <tri> Täs muista melkein Chik, jotta Saavuttaa Suomen-Ruotsis-Pessu tuossa toivotaan. Joo, suomen ruotsis on sitten taas, kun on ruotsalaisuuden päivä marraskuussa. Silloin pidetään taas suomen ruotsis py Pyytää siis hurris Okei, ah, siis, äh, okay, siis eli siis, mitä siis ihan ruotsalaisia pelkästään. No, katsotaan. Toisi pitää pakko ruotsis silloin, kun totta, ne, se äänestys eduskunnassa, katsotaan. Jokkaan, jaksan, vaikka väkisin, jossa olisi helppoa, kaikki tekis niin. Musta on voima, jotta en voi vaimentaa, usken täysin aina vaan, mun ei täydy vaan mä saan. Katse eteen, jos tuu vielä ylöspäin. Olet, Kari, tajunnut kuinka pilaat Työ, aina työviikon viimeisen tunnin tuottavuus 0%. No mä oon nyt huomannut sen kyllä tässä itekin. Erittäin, erittäin käsy Friday, jo on taas paita pois. On tulossa muuten Alaston speciali, eräs nainen ihdottista minulle. Teepä sen kevään mittaan. folks, best, Braa idee! Like Joo, tylsä biisi, tylsä biisi, tylsä biisi. Otetaan tää vanha klassikko tähän näin. Tai vanha ja vanha, noin vuosi sitten löytyi tämä, tämä match viipale, missä on myöskin elastinen messissä. Tää on muistaakseni 2006 vuonna jo ilmestynyt, mutta Paskis löysi sen, kun ne kirjastokyvän tyypet oli vieraana. Niin <laughs> Ne soitti tätä niin sitten hän lähtö liikkeelle. Se vähän aikaa, kun on soitettu tätä nainen, niin laitetaan sään tulemaan, kun ei ole mitään erityistä spessua nyt sitten. Yeah. Yeah. Paula sisää täällä pidetään perinteistkiin Edelleen heittereille eri state Ei vieläkään mitään hätää Ei tarve todistella Oma valintaani voi ja alkaa opiskella Paula ulos Nyt tiilille teot räyttää tulos Meillä on oikeasti vielä siistipää kun milt se näyttää ulos Ei se liity rahalla Se liittyy rakkauteen Ja mä en oo silmä luomiaani kuukauteen Vaikka me kätellään Niin sä et oo lähelkään Irreet ei meno, voi sujompi jo hävettää Harrastelijat ei oo valmiin juuri niin toti se kynaamat maassa heti kun vähän ropisee Mut yllätysset kyllä sentää joillain avisee Rähinä unja pysyy, koipi hommis käsi rysyy Pari Hyvinkää ja Riksuspessu No Riksusta, riksusta maan, ei oikeesti tuntuu maan, yhtään maan, mitään maan, maan, maan, Mutta Hyvinkääspessu, se on pitänyt monen monta vuotta tehdä Ja koska se yksi hullu tota meikäläistä ahdistelee sieltä päin En pidetään ehdottomasti Hyvinkääspessu Ja mä luen sen kaiken hullu ja viestejä Mitä se on laittanut tulemaan Hyvinkää saaks ei kannu, pilli, prussi, jo Jussi, niin Huu, mutta aiteen pitää myös joskus puhespesiaali ne otetaan missä la, puhe on no, pelkästään tähän tai tai sitten on oleellisessa asemassa siinä niin otetaan esimerkiksi tehdään sitten mikä se oli ka 2005 levykään kokonaan läpi silloin sitten se voi tehdä ihan tässä lähi aikoina mutta tota no, niin, siellä sitten esimerkiksi tämä seuraavalain Mä vähän miksamatti tota on toika semmin tota levy ei ole millään niin kuin, ikään, kuin, ikään kuin säästyksellä kokeilla, mi mitä tämä kuulostaisi kerätä tuon seuraavan. No niin. Nyt lähtee nostokseksi. No se on erilainen hommi tässä jollot jollot. Nyt on semmoinen pieni hetki aikaa, että se viettää suomalaisen kansansalun parissa. Ja mä ajattelin lukea jutun kuin karhu ja muurahainen. Karhu kohtasi metsässä kulkiessaan muurahaisen. Se katseli säälien pienen eläväisen touhuja suuren männyn juurella. Kyllä osaatkin olla pieni ja vähäpätöinen. Katsohan, miten suuri ja mahtava minä olen sinun verrattuna. Karhun rehentely ei tehnyt muurahaiseen kovinkaan suurta vaikutusta. Se vilkaisi karhua huolettomasti sanan. Sinä olet kyllä paljon minua suurempi ja voimakaskin saatat olla, mutta et niin voimakas kuin minä. Karhua huvittimoinen Moinen väitä. Sitä alkoi naurattaa niin, ettei naurusta mennänyt lainkaan tulla loppuun. Muurahainen odotti kohteliasti, kunnes karhu oli rauhoittunut ja sanoi sitten. Mehän voimme koettaa, kumpikin kantaa itsensä kokoisen kiven leuoissaan männyn latin. No kaikkea tässä vielä, murisi karhu, mutta suostui kuitenkin kilpaan. Muurahainen otti maasta kokoisensa kiven ja kantoi sen leuoissaan männyn latvaan. Huikkasi sieltä, että täällä on ja toi kiven saman tien alas. Karhu koitti hamuilla leukoihinsa kokoistansa kiveä, mutta ei hän siitä mitään tullut. Kiven viemisestä puun latvaan ei kannattanut edes haaveilua.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 Se oli jylhää, se oli jylhää. Ja tavastelijalle jotku jotkut, jotkut uskisiltamat sunnuntaina, niin se otetaanpas sen kunniaksi tota, idän ihmeet orkesteria ja heidän kappalettaan Jeesus siunaa nämä lihapullat. Tasuussani maistuu, sulava silava, tuo rasvainen nautinto ihana, rakastan ruokaa, edellä huokaa, sitä tuokaa, yeah! tuli mieleen, että onko se idea paskis levystä haudattunut. Ei oo, se nyt ei vaan ei se tunnu edistyvä. Mutta, jotta se voisi toteutua, niin liittykää ystäväklubiin, uusikaa ystäväklubiin liittymisenne. Niin passiskin voi jatkua tällainen fyrkkailut meillä ollenkaan riittävasti, niin kannattaa tukea. Jeesus, siunaa nämä lihapullat, jotka emot ovat valmistaneet, niin kuin sinä olet rauhan ja pelastuksen. Jeesus, siunaa nämä kevät rullat, herra takanapen valmistamat. Niin paljon meitä rakastaa! Ja oli tos, todennut, että se oli maksanut tota, nö, vuoden ystäväklubista 60 ja oli saanut siellä 300 euron säästöt sitten, kun kaiken maailman tota, no, niin erikoisdiilejä löytyy. Niin. Syödä ja aiemmin. ehkä siellä vain jotkut halukkaat voivat tulla myöskin se vieläksi, jos haluavat. Katsotaan, mennä Mennään mainoksia sitten sen jälkeen, sen jälkeen, sen jälkeen. En tiedä, mitä muuten tapahtuu. Hyvin mielenkiintoista. Ota tradiga Tai joudella 101.5 eli tai joudella 98.5. Auto jättää. Joburg ei. Nopea ja luotettava. Hinaus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 Bon VONKALO Musiikki maailman valovoimaisimpiin naisartisteihin lukeutuvat Tori Amos saapuu Suomeen kesäkuussa. Lauajatar nähdään Helsingin Finlandia talossa kesäkuun kahdeksas päivä. Lipunmyytikeinkale käynnistyy lippupalvelussa keskiviikkona 28. tammikuuta kello 9. Yhteistyössä Live Nation ja Radio Helsinki. Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Kello neljätoista. Studiossa Lasse Kurki. Lasse Musa dikkailua isolla sydämellä. Kuutena. Se on hyvä.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 We do. aikana tuli siis voi helvetti mikä Low, slow, Tämä on Paskalistan ydintä, hienoa, upeita, ei vittu. Tämä <tos> on joku kammottava yhtiö. Mä, mä en tiedä, mä, ty, kun Levy tätä löytyy, mä, että pitää sitä soittaa kertalleen. No nyt se tuon, tuolla voi heittää vesiliittoa. Ja telkkarispessua on toivottu tästä. Mä ajattelin, kun meillä on ne tyypit on ottanut uuden telkkariohjelman, niin jos he haluaisi tulla vieraaksi tänne näin, niin... Voitaisiin ottaa vaikka telkkarisarjojen tunnareita täällä näin. Mutta ei ihan vielä, kun viimeksi oli se elokuvan Mutta Matti Nykänen on taas yllättäen mukana TV-ohjelmassa. Katsotaan, pysyykö korkkikin vuoden verran. Ai ai. Moottoritie on aika kuumana siellä. Niin. Young boy, hot Oh. Maanseurauksispessua tuovitaan pelkkä alataloja ja juisia, juisia hyi Meillä on ollut maanseurauksispessu jo parinkin kertaa. Mutta pelkkä alatalouspessu voisi tehdä sitä, jotta sitä on, se on tehty kai kerran. Kaikkien aikoin ensimmäinen spessu oli silloin, kun Mikko alatalo täytti 50 vuotta, niin tehtiin alatalouspessu. Sitä on aikaan 40 vuotta. Voisi uusia kyllä alatalouspessu alatalon Se voisi tulla, kun nyt kun on vaalikin, se muuten voisi tulla vieraksi. Kosko ei se ole taidaan ollut täältä, vaan Tampenalta mutta sitten huolematta, katsellaan, katsellaan. Mutta on toivottu näitä toivottu viisiä. Laitetaan taas yksi. Kuka talven harmaa takki? Istui hetken päällä penki. Nyt jo tuolla vilistää.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 Kuka tammen terho arte, kätki luokse polun kaartee. Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Kuka kaarna laivan lansaa, häntä pörhö purjenansa, Lammen yli Vaikkei kukaan uskonut Joku toi oli Lindholmin rappiolla, joo, semmonen on olemassa Eikö esittänyt se siinä laulava, mikä se on se siinä, mikä hinta sen ohjelmassa, mikä sen ohjelman nimi oli, kun tarttu mikkiin, eikö esittänyt se Olava siellä se ehkä on. Onks se on siitä, onks siitä Hande, Häh? kerro Vastustamaton se, ei kai se on levyttänyt sitä, ei kai se on levyttänyt sitä Kuka seura saaren Kuka siellä Kuka pysäyttää siellä Radio Helsingin spessua toivotaan. Joo, Matti, niin mä teen sellaisen spessun, missä tota, no, niin mä soitan pelkästään Radio Helsingin tota, niin, äh, keramalla tehty sellainen, että me soitetaan kaikista eniten niitä artisteja. Ulkomaiset käytiin läpi ja sitten tehtiin oma spessu kotimaisesta. Me soitettiin pelkästään soitetumpia artisteja Radio Helsingistä ja haukuttiin niitä. Sitten ajattelin, Matti mä, mä teen joskus semmoisen spessun, missä mä soitan pelkästään baskalista, tota, niin, klassikko ja leviä. Ja kehun niitä! Ura vaan se on. Hurraa se on! Va se on! Ja Juices Pessoa toivottavasti sellaista ei pura, ole ollut. Kyllä, on ollut, on ollut harkinnassa. Tulee jossain vaiheessa kyllä ehdottomasti. Koska nimittäin Juisen juisen on tehty aika paskoja versioita. Hurraa se on! Tyyy, ja kun tuli politiikasta ja Kalevoista puhe, niin silloin tuli, tuli pari toivetta tälle seuraavalle kappaleelle. Ja joku laittoi, että juu paskaa, niin niin, mutta ne paskat, juuse sielle tai tota, kaverit, ne on paskoja. Tassava. Paskoista versioista kurre ilmeisesti uudelle levylle ja versioi tämän kappaleen. En tiedä englanniksi, kun vai miksi. Eikö? Mm. No niin, jo tapauksessa, noistaisin ylös. Suomen kansan että uusi jää. Ja mä varoitan tässä vaiheessa jo lopetuskappale. Se on aikamoinen. Se on kerran tai kaksi paskiksessa ja se on au au au au au Tulee puhtaasti kokonaan sitten silloin kerrankin jalan nyt. paikka täytetty on. Ei se enää Ja tosta oli viesti, Olli laului kolme viikkoa sitten Rappiolla viisi kaikkien aikojen viimeisessä tartu jaksossa. Noniin, löytyy, kai, se löytyy jostain Jötjöpistä. Jötjitöpistä. Mustang-levy, joo, tänne on tullut. se tästä nyt soitettais? Palataan siinä jossain vaiheessa. Arsikella muun muassa matkalla Alabamaan. Ei kun Olli rappi Rappiolla, siinähän tää on. no noniin, noustaas ylös. Kohta lähtee. Me Sauli Niinistöä kun ku toi Ala Alpo, Alpertti -Al Al Pahkis Ala Aleksi toi tänne mulle Juuri kesken lähetyksen tänne Mä en ehtinyt tutustaa ollenkaan mitä täältä löytyy Ja no, perkele, no nythän lähtee Nyt, nyt kyllä, nyt lähtee, Nyt meinaa lähtee Nyt lähtee, nyt lähtee Otetaan tää yksi rauhallinen kappale vähän väliin Tätä on toivottu lullero-versiota, Mutta koska kohta lähdetään Tampereelle niin Tämmönen, koska nyt teitä on varotettu Olli Lindholm sitten rappyolla ai, ai ai ai ai ai ai Ei se on piisi. Onko eikö onko Oh ei kyllä se yksi on Ai, ei nyt en tiedä mitä pitäisi tässä tehdä Sutta molemmat loppuu kokonaan Nostais yleensä tämä on specialipaskis Ai ai ai On jotain mitä odottaa Jossain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo. Se kulkee Jo Joo, tosiaan, kaksi biisiä puhtaasti lähetyksen loppu. Pulpun. Tätä ei tapahtunut ikinä aikaisemmin. Vanhus, myös Ei tullut kuin yks toiviettu, tuota tää on hip-biiisille. Nää on hip-biiisiä jo tulee soitettua niin paljon muutenkin. Noniin. Kohta, kohta. Huu. Anna lapsuus takaisin mulle. Olja tahdon en. Nyt lähtee semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa. Ja oikein lujaa. Okei! Nyt lähtee semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa ja oikein lujaa. Nyt lähtee semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa ja oikein lujaa. Sillä siis, joo, se sai kovasti huomiota ennen kuin lähti soimaan, mutta sitten kun lähti, lähti soimaan, niin toihan no, mitä mitään sanomatta. Kolli lindh koskee johonkin, niin sen työ sit on yleensä keskinkertaisuutta ja mitään sanomatta. Se on sanomatta voittaa seurauksena. Huuhhuh, nyt loppuu loppu. sylkin. Eiköhän tänne näin tulet tuonne jatkumaan. Bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, bunka, Biisien sanotuksia ja tekstejä, niin ä, Paskan jälkeen, heti tiedot jälkeen lähtee sen biisin, että jos ikinä, niin nyt tämän kerran kannattaa kuulla Teksti myös. Joo, tässäkin kannattaa, tähän ihan viimeiseen kappaleen tekstin myöskin kannattaa kuunnella. Joo, mä just viittasin, että sulla on pelkästään lyrikkaa. Kyllä, tämän, tässä, on, tässä, on, tässä on nimenomaan sellainen kappale, nimittäin tässä on, mikästä tässä onkaan, Jaatinen esittää kappale, nimeltään, jos jo, ei jouluna, kommenttiraita. Ja tämä tulee puhtaasti, tämä, tämä, on, tämä, on, tämä on hyvin mielenkiintoista. Ensi viikolla tulee ehkä se Vesku pessu sitten. Ja... Tässä seuraavassa onkin sitten luvassa yksi varhaisemman tuotantokauden viisejä, nimittäin jos ei jouluna. Jos ei jouluna, niin on syntynyt jo monia monia vuosia sitten ja edustaa ihan niitä ensimmäisiä ensimmäisiä viisejä koko tuotantokaudessa. Niin tässä, tässä pystyy hyvin niin kuulemaan sen, että, että mikä se joulun tunnelma on siellä taustalla. Ja, ja lähtökohtana on lähtöisin se kattoeika, että mitä joulu ja mitä kesä niin kuin kontrastissa on tuo. Ja, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen viisi, nimittäin tämä on hyvin paljon työstetty. Tässä pystyy kuulemaan, että ensimmäisen säkeistöistä on kaikki alun perin lähtenyt. Ja oli pitkää, että tässä ei ollut mitään muuta tässä viisessä. Ja tämä kertosäkeisto, joka lähti äsken, niin tässä niin kuin kuvastuu sitten niin tämmöinen elämänhalu ja elämä siihen, mitä siinä talven ja kesän välissä ja niissä on. Ja kuinka meissä on jokaisessa niin kuin mahdollisuus mennä eteenpäin. Tämä tosio on niin kuin ihan uusinta, varmaan ehkä viimeisimpiä juttuja tässä. Tässä ja, ja tässä niin otetaan hyvin vahvasti kantaa siihen, että minkälainen se kevät on siihen joulun verrattuna ja päästään niin kuin ihan kevässä ihan siihen viimeisimpään eli koulujen valmistumiseen ja siihen niin. Ja, ja tässä niin kuin, sitten tässä kulkunen tähän näin, niin tämä on niin se, ehkä verrataan siihen kesään ja, ja halutaan tuoda semmoinen niin kuin, kesän romanssi tai tämän tyyppinen siihen, siihen, ennen kuin päästään sinne jouluun. Ja... Niin tässä näin, tämä kertosäkeisto on erittäin tärkeä itse asiassa, tässä koko biisessä ja tämä vetää sen koko biisin yhteen, kuinka, kuinka meissä kaikissa se on ihan täysin itästä kiinni, miten tästä syntyy. Ja oikeastaan tämä biisi, niin tämä kuvastaa meille jokaiselle sitä, että mitä se loppujen lopuksi elämä on. Se on sitä, että meillä on kylmää, meillä on lämmintä. Meillä on, uh, meillä on monia asioita, mitä, mitä me ei oikeastaan tiedetäkään. Paljon suurempaa, mitä me olemme. Ja on mun mielestä semmoinen positiivisuus ja sellainen niin asenne siihen elämään. Että jokainen meistä voi päättää itse itsessään, että mitä tämä elämä on. Se on sustaki. No, ta, paska. Paska, mikä paska.